Od faksa, od faksa, do faksa. do faksa. Dobar dan slušateljima Internet radija Srijem. U današnjoj emisiji od faxa do faxa posjetili smo prehrambeno tehnički fakultet u Osiku. Dobar dan slušateljima Internet radija Srijem. Na početku smo još jednog izdanja emisije od faxa do faxa. U današnjem izdanju emisije bavimo se prehrambeno tehničkim fakultetom u Osijeku i razgovaramo sa prodekanicom za nastavu Danijelom Čačić Kenirić i Prodekanicom za znanost, Stelom Jokić, dobar dan. Dobar dan i lijep pozdrav. Molim vas recite našim slušateljima ukratko nešto više o vašem putu do danas, tako da vas bolje upoznamo na početku, što za vas znači znanstvena karijera. Pa ovako, ja ne bih voljela izdvajati sebe. Dakle, možda je bolje da slušatelji malo čuju o tome kako izgleda karijera uopće znanstvenika na našem fakultetu. Dakle, znanstveno-nastavni rad započinje se u svojstvu asistenta ili znanstvenog novaka, mladog istraživača, koji ima na raspolaganju nekoliko godina da postigne stupanj doktora znanosti. Ukoliko to uspije i ukoliko ima prostora i satnice, uvjeti su ispunjeni da može preći u viši stupanj nastavnog zvanja. Dakle, prelazi ustupanj docenta, potom izvanrednog profesora i u konačnici redovitog profesora, odnosno redovitog profesora u trajnom zvanju. E, to je put koji traje praktički čitav naš radni vijek i koji e, ovisi i o našem doprinosu i zainteresiranosti, ali i u ukupnim okolnostima na fakultetu. Evo možda čisto orijentacije radi. Ovdje prisutna naša prodekanica za znanost. Započela je svoj rad prije nekih deseta godina i danas se već nalazi u zvanju izvanrednog profesora. Moj osobni put na fakultetu počeo je 2000. godine. Danas se nalazim u svojstvu redovitog profesora. Možete li iz svoje znanstvene perspektive mladim interesentima približiti izazove prehrbeno-tehnološke struke kad se upišu? Pa prehranbena tehnološka struka sama po sebi, dakle, je samo jedan segment onoga za što uh, mi obrazujemo studente. Uh, naši studenti se mogu odlučiti kao što, uh, kao što uh, je svako od nas uh, odlučio u kom pravcu će krenut. Uh, Nudimo obrazovanje u tri pravca. Uh, jedno je prehrambeno inženjerstvo, drugo je procesno inženjerstvo i treće je područje znanosti o hrani i nutricionizam. Što tko preferira zaista je osobni izbor, a mogućnosti su u sva tri smjera zaista šarolike, pa se nude opcije zapošljavanja odnosno rada bilo u tvornicama, bilo u institucijama, bilo u školstvu i edukaciji, dakle zaista svako može odabrati iz paleta ono što njega najviše osobno priplači. Jeste li u kontaktu s bivšim studentima, pratite li njihove karijere nakon studija? Koji su trendovi na tržištu rada s diplomom Prehrabeno-tehnološkog fakulteta? U kontaktu sa svojim studentima jesmo. Na fakultetu imamo organiziran i alumni, dakle udrugu bivših studenata, odnosno prijatelja fakulteta u okviru koje redovito održavamo i sastanke, ali jednako tako i predavanja, edukaciju, tako da se uvijek može obnoviti znanja da se možemo susret, da možemo komunicirati i prenijeti najnovije informacije jedni drugima. Upravo ta povezanost sa našim bivšim studentima zapravo nam pomaže i da unaprijeđujemo programe za koje obrazujemo svoje studente, da na neki način ih modificiramo i prilagođavamo potrebama tržišta rada jer jedino tako se studij, odnosno studijski programi i mogu adekvatno i kvalitetno unaprijeđivati. Opišite nam kako je fakultet napredovao kroz povijest od 70-ih. Možete li se pohvaliti da ste dobro držali korak s vremenom? Pa usudila bih se reći da jesmo. Dakle, sam studij na neki način krenuo je same 70. godine, kada je u okviru visoke poljoprivredne škole započela inicijativa za prehranbenom tehnologijom. Vrlo brzo nakon toga je taj, prešla je ta visoka škola u sam poljoprivredno-prehrambeno-tehnološki fakultet gdje smo mi bili jedan odsjek, odnosno jedan zavod. Nekoliko godina kasnije osnovano je i naše sveučilište Josipa Jurija Štrosmajera, a opet nekoliko godina kasnije i fakultet. Dakle, vidljiv je rast od same inicijative i ideje za obrazovanje u ovom području, pa skroz do samostalnog fakulteta. Tada smo imali, naravno, imanje zaposlenika, ima studijskih programa. Od tada do danas prerasli smo u jedno moderno visoko učilište koje je prepoznato, koje obrazuje velik broj studenata i zaista naši studenti su prisutni u svim važnim gospodarskim subjektima u našoj državi, ali i šire. Kako danas izgleda vaš fakultet kada se on usporedi s tim prošlim vremenima, kako se nosite s promjenama u školstvu kao što su bili bolonski proces ili ovaj razmus? Pa, dakle, naš fakultet, rekla bih da drži dobro kontakt i tempo sa vremenom, promijenili smo studijske programe, inovirali ih i proširili paletu onoga što nudimo i to ne samo u području prediplomskih, odnosno diplomskih studija koji su temelj onoga što radimo, nego jednako tako smo se potrudili i pripremiti različite druge procese obrazovanja, koji se nude e, i onima koji su već prethodno završili studij, onima koji žele zamijeniti svoju struku odnosno saznati nešto više, a iz područja za koje obrazujemo. Dakle, e, tu su prisutni specijalistički studiji, ali jednako tako i programi cjeloživotnog obrazovanja i zaista za svakog onoga koga nešto zanima e, može se u paleti naći nešto uponuti. Koliko studenata brojite, kakva ih budućnost čeka u Hrvatskoj, s kakvim znanjima dolaze studenti na predavanja? Evo ovako. što se tiče statistike, trenutno imamo upisanih 852 studenta, pri čemu je njih 586 na prediplomskim, odnosno 184 studenta na diplomskim studijima, dakle to je onaj primarni broj studenata koji imamo. Uz to na različitim posljediplomskim studijima imamo 82 studenta. E, jedan dio njih je na području sigurnosti kvalitete hrane, jedan dio se obrazuje u području nutricionizma, dakle specijalizira e, nutricionizam, dok imamo jednako tako i e, nemali broj polaznika doktorskog studija iz područja prehrambenog inženjerstva, a od ove godine imamo i novi e, doktorski studij. E, I trenutno su u raspisu natje, e, natječaji za e, upravo te posljediplomske studije tako da vjerujem da ćemo do kraja ove akademske godine biti bliže brojci od 900 studenta nego ovih trenutno 852 koje imamo. I koja ih budućnost čeka? Budućnost. Ja bih rekla da je budućnost na njima. Dakle, trenutno gospodarska situacija, nažalost, nije predobra u, u Republici Hrvatskoj. Međutim, mislim da nije na nama da čekamo da ju netko drugi popravi, nego da mi damo svoj doprinos u tome. I e, moje iskustvo je da se e, naši studenti prema podacima Zavoda za zapošljavanje e, zapošljavaju u periodu od nekih šest mjeseci po završetku studija. Dakle, prostora ima, posla ima, treba samo dobra volja trebamo htjeti doprinjeti društvu u kojem se nalazimo i možda bih poručila svim studentima, odnosno svima mladima koji se zapošljavaju bez obzira koji su studij završili, da malo skromnije uđu u dražanje prvog posla jer ponekad je na početku potrebno odreći se nečega, ali svaki poslodavac prepoznaje dobrogradnika i vjerujem da će mu pružiti priliku za napredovanje ukoliko on pokaže da to zaista želi. Ali neka ipak paze što će im biti prvi posao, to će pisati kao iskustvo u životopisu. Naravno, to je odgovornost svakog od nas. Što biste vi osobno voljeli da se promijeni ipak? Gdje postoje problemi ili praznine na kojima se još može raditi? Obzirom da sam nutricionist, ono što meni osobno, a s aspekta moje struke nedostaje na našem fakultetu, je da imamo jednu kantinu u kojoj bismo mogli svi skupa, kako studenti, tako i zaposlenici, konzumirati topli obrok. Međutim, to je nešto što vjerujem da ćemo u novoj zgradi uspjeti zboriti s jedne strane. S druge strane, isto tako kada dođemo u kampus, računamo na to da će nam studentski restoran biti puno bliže. Dakle, ipak će ta pravilna prehrana biti bliža kako studentima, tako i zaposlenicima. Druga stvar gdje također možda imamo prostora za poboljšanje, je u radu sa studentima s invaliditetom, dakle naša zgrada trenutno u kojoj se nalazimo je stara zgrada koja je adaptirana i nije uvijek bilo moguće napraviti pripremu, odnosno prenamijeniti prostor na takav način da on zaista bude idealan, o tome ćemo voditi računa u budućnosti, tako da i osobe koje imaju bilo kakve poteškoće ne budu zakinute za samo obrazovanje. Koliko ste po vašem mišljenju bolji, bolji ili lošiji u usporedbi sa europskim fakultetima ili nekim većim fakultetima? Bolji ili lošiji? Nije kriterij koji bi se mogao adekvatno primijeniti u ovom slučaju. Ono što ću vam reći da potkrijepim to da koliko smo dobri je to da naši studenti bivši koji odu izvan Republike Hrvatske bez poteškoća pronalaze posao u struci u svojoj kvalifikaciji. Dakle, ne izvan struke, nego im je ta struka priznata. Imali smo i slučajeva kada je naše obrazovanje, odnosno naše zvanje, priznato kao više u nekoj vanjskoj zemlji. Dakle, to je možda najbolji dokaz o tome da je taj program koji radimo zaista dobar i prepoznat. I koliko vani vrijedi diploma s ovog fakulteta? Kako mislite diploma koliko vrijedi? U inozemstvu. Diploma nema financijsku vrijednost, ako mislite u smislu plaće, dakle ovisi će od poslodavca do poslodavca, ali jednako vrijedi kao i diploma magistra struke bilo kojeg drugog fakulteta. Gospod Jokić, ugoćujete li strane profesore ponekad kao goste predavače, kakvi su vaši odnosi s inozenim fakultetima? fakultet naš fakultet se može stvarno pohvaliti sa velikom dolaznom i odlašn, odlaznom mobilnošću nastavnika, nenastavnog osoblja i studenata. Pa ćemo samo istaknuti da je na mobilnost na inozemne institucije u protekloj akademskoj godini je bila stvarn, jako velika. Odlazna mobilnostam broj 17, što nastavnika, što studenata, što nenastavnog osoblja, a dolazna mobilnost na fakultet broj 12 e, e, zaposlenika, 10 studenata e, i to je onako velika, velika brojka od institucija koje su naši studenti ili zaposlenici na fakultetu posjetili protega godine izdvojiću Norvešku, Poljsku, Njemačku, Sloveniju, Austriju, Češku, ali i SAD, znači Sjedinjanje Američke države. Osim te, dolazne i odlazne mobilnosti, naš fakultet se trudi da prilikom organiziranja različitih znanstveno stručnih skupova uvijek dovedemo nekog važnog plenarnog predavača s neke ugledne inozemne institucije. Kako studenti dočekaju takva predavanja? E, s oduševljenjem. Malo promjene dođe, dobro. Prehrambeno-tehnoški fakultet je ustanova partner u znanstvenom centru izvrsnosti bio Prokro, recite nam svakako više o ovome. Znanstveni centar izvrsnosti bi, za bio bioprospekting mora će kraćca bioprokro je ustvariti novo odobreni centar koji služi u stvari kao platforma koja ujedinjuje dislocirane stručnjake i fragmentirane istraživanja iz područja biotehnologije. Nositelj tog centra izvrsnosti je institut Ruđer Bošković, a mi smo, PTF je u stvari član partner toga centra zajedno sa kemijsko-tehnološkom fakultetom u Splitu, zajedno sa prehrambenom biotehnološkom fakultetom u Zagrebu i odjelom za biotehnologiju a sve učilišta u Rijeku lietsi cilj istraživanja tog našeg centra izvrsnosti u stvari ispitati i baviti se istraživanjima biološki aktivnih spojeva iz morskih organizma. Bilo da se radi o makro, mikroalgama, žarnjačnom spužbama i drugim morskim organizmima, a sve u cilju u stvari razvoja novih lijekova koje će se bazirati upravo na tim biološki aktivnim spojevima. I u pravilu je riječ o istraživanjima koji su u fokusu međunarodne znanstvene zajednice, pogotovo u Evropskoj uniji, gdje su znanstveni HZMI-fokusiranoj upravo na područje plave biotehnologije, odnosno na taj bioprospektin i na dobivanje tih bioloških aktivnih e, komponenti. Samo kratko, s čim ćemo se baviti kao centar, e, osnovan smo značaj na narodnih pet godina, ako budemo dobro poslovali, produžit će nam se djelovanje na još pet godina, a istraživanja će obuhvatiti screening, profiliranje biološke i kemijske raznolikosti, e, zatim identifikaciju, karakterizaciju, purifikaciju tih biomolekula, testiranje na modelnim organizmima, e, bioinformatično analize, testiranje proizvoda i prototipa te konačno njihov transfer u industriju i gospodarstvo. Vizija prekrambeno Tehnološkog fakulteta u Osijeku je biti elitna znanstvena i nastavna institucija Hrvatske usmjerena na provedbu međunarodno prepoznatih znanstvenih razvojnih i stručnih istraživanja iz područja biotehničkih tehnoloških i prirodnih znanosti usklađenih s onima u europsko visoko obrazovanom prostoru koliko vaš fakultet pravi prati u svoju viziju pa naš fakultet potpunosti bih ja rekla slijedi viziju i misiju koju smo se zacrtali strategiji fakulteta a ona podrazumijeva da fakultet obrazuje međunarodne priznate kvalitete kvalitetne i kompetentne stručnjake, provodi međunarodno prepoznatljive znanstveno-stručne e, projekte i e, pruža potporu razvoju gospodarstva. Samo jedan od primjera, da smo dobri, spomenula je prodekanta Čačić-Kenjerić, je, e, govori inačno, da naši inženjeri koji završe studij, e, a koji se odluče na e, traženje posla negdje u inozensu, vrlo, lako na, pronađu posao i kasnije se stvari pokažu kao vrhunski stručnjaci upravo u tom području, za što smatram da je e, PTF u stvari e, pokazuje kao dobra podloga i e, dobra odskočna, ja bih rekao odskočna daska tim našim studentima u razvoju njihove buduće profesionalne karijere. E, I mi ćemo se i dalje truditi kao fakultet, raditi na svoj pripoznatljivosti e, etabliranju kao poželjna u stvari visoko obrazovna i nastavna institucija. Koje su djelatnosti certinga, recite nam više o tome, sam li dobro izgovorila? <laughs> jeste, jeste, dobro ste izgovorila, to je u stvari skračenica Centra za razvoj i tehnološki inženjering Prehrambeno tehnološkog fakulteta Osijek. Pored znanstveno nastavnog rada na kojem se temelji fakultet, veliki dio aktivnosti ovog fakulteta provodi se i u, i se u suradnji s gospodarstvom i zbog toga smo upravo na fakultetu napravili poseban odjel takozvani certin koji će djelovati u okviru fakulteta s ciljem suradnje sa gospodarstvom. O čem se tu stvari radi? Riječam primjerice djelatnosti tog certinga obuhvaćaju naprimjer izradu analiza i ekspertiza iz prehrambeno tehnoloških srodnih područja, zatim izradu tehničko-tehnološke dokumentacije za različite programe, ekspertize, elaborate, zatim, na primjer, razvoj novih proizvoda, razvoj novih tehnoloških procesa, nadzor namjernice sirovina, nekakve consulting poslove i u pravilu je PTF u posljednjih nekoliko godina postao prepoznatljiv kao važan strateški partner našim gospodarskim subjektima, primjerci ću izdvojiti Hrvatsku agenciju za hranu, Osijek, zatim Žito, Belje, vodovod Osijek, Saponje, Uzvečevo, Kandir, Pivovaru i mnoštvo drugih što državnih institucija, što gospodarskih subjekata i s njima smo potpisali ugovore o suradnji i ja sam uvjerena budući da i Evropska unija sve više inzistira na ovim zajedničkim pro projektima e, fakulteta Visokoopravstvenih institucija sa gospodarstvom, da ćemo i, i u tom smjeru raditi u budućnosti. Postoji li još neki projekt koji nismo obuhvatili razgovorom, da se ponosite s njime ili nešto da još nismo spomenuli, koje su još vaše pobjede? Pa u stvari spomenuli jako puno toga, mi smo jako puno projekata izvodili i izvodimo trenutno na našem e, prehrambenom tehnološkom fakultu. Je to je sad nemoguće jednostavno sve nabrojati, ali izvojit ću da su to projekti financirani istred stava evropskih fondova, zatim projekti financirani od Hrvatske zaklade za znanost, projekti financirani od sveučilišta, stručni e, projekti, e, projekti bilateralni projekti. I samo ću spomenuti ti centri izvrsnosti, to su isto jedan dio projekata iz Evropskog fonda za regionalni razvoj, a izvojit ću samo ovaj, da smo proteklih par mjeseci dobili tri nova uspostavna istraživačka projekta vrijedna 5 milijuna kuna s kojima ćemo u budućnosti, vjerujemo, premiti nove laboratorije. kada smo već kod budućnosti, koji su planovi za budućnost vašeg fakulteta, o čemu se nadate? Pa ja bih rekla da su ljudi e, našeg fakulteta osnovni kapital i da e, su oni stvari da je naš fakultet u stvari ponosan na sve svoje zaposlenike, na ponosan na sve svoje studente, ali da bismo mi stvarno adekvatno radili u nekakvim e, boljim, da bismo postizali bolji rezultate, da bismo imali e, bolju budućnost kako bi to rekla, nama je stvarno potreban novi prostor, što smo danas već čuli iz e, par razgovora sa studenta, studentima. Baš pa je prostor je baš bolji. Baš je, bolj, zato što stvari e, mi se još u, u starim prostorijama. E, započela je e, ra, plan radnje na tom e, dijelu da se naš fakultet polako e, izgradi. Sad su i arheološka iskapanja, ali e, problem je taj što mi imamo jako puno Opreme, što kapitalno opreme, laboratorijske opreme, koje mi sad više nemamo pravilo gdje smjestiti. Imamo i nove zaposlenike fakulteta, primamo dosta ljudi preko uh, znanstveno-stručnih projekata. fali uh, nam jedan amfiteatar, veliki prostor gdje bismo mi mogli napokon organizirati naše znanstveno-stručne fakultete na našem, na našem fakultetu, a ne da moramo uvijek organizirati i tražati prostor na nekim drugim sastavnicima su učilišta. Tako da je taj... Uh, taj dio, možda, najvažnije da se riješi u nekoj doglednoj budućnosti. Uvijek ima e, prostora za poboljšanje, pa tako e, ono što, na čemu ćemo mi raditi kao nova uprava će biti definitivno i na jačanju suradnje s gospodarstvom, jer tu prostora definitivno postoji. Radićemo i na jačanju povezivanja fakulteta sa e, drugim inozemnim visokoobrazovnim institucijama, organizirat ćemo, trudit ćemo se organizirati ljetne škole, e, po, Povećat ćemo, ukoliko je to moguće, i odlaz, odlaznost i dolaznost, odnosno odlaznost i dolaznost mobilnost nastavnog i na, nastavnog, e, e, ovih nastavnog osoblja preko različitih programa mobilnosti, bilo CEPUS, bilo i AST, RASMUS, KOST akcije i slično Prof. Čačić, Kenjerić, imate nešto poručiti na ovu temu? Pa sa aspekta nastave ja bih možda samo dodala da ćemo i dalje osluškivati ono što nam govore naši bivši studenti, a ja danas aktivni članovi gospodarstva Republike Hrvatske, dakle sukladno onome što se od njih kao zaposlenika traži, sukladno onome što tržište rada zahtjeva i treba, unapriđivaćemo postojeće programe, širit ćemo paletu novih programa na svim razinama, odnosno po svim tipovima koje tržište rada bude prepoznalo kao potrebite. Profesorice Čačić, Kenjerić i profesorice Jokić, hvala vam puno na vašem vremenu što ste odvojili vrijeme za nas i pozdravljam vas u ime slušatelja od faksa do faksa. pozdravi i hvala vama. Hvala lijepo. Pre Tehnološkom fakultetu razgovarali smo i sa predstavnikom studenata gospodinom Josipom Juričićem i studenticom Antonelom Bulajić. Dobar dan i pozovite slušatelje naše emisije. Dobar dan. Da vas prvo pitam, opišite slušateljima naravno ono prvo kako ste vi izabrali baš ovaj fakultet? Što biste savjetovali budućim studentima pri izboru fakulteta, zašto baš vaš izabrati kako ste vi osobno birali? Evo može prvo gospodine Juričić. Ili Bulajč, a, ljudi koji biraju Prehrambeno tehnološki fakultet a, dijele ljubav prema tehničkim i biološkim znanostima. A, prvenstveno je to kemija a, zajedno sa mikrobiologijom hrane koja čini zapravo i samo osnovu ovoga fakulteta. Nas je privuklo želja za istraživanjem i eksperimentiranjem. Također, ako uzmemo u obzir da se danas na tržište plasiraju različiti prehrambeni proizvodi, da tržište obilo je različitim prehrambenim proizvodima, a svi jako dobro znamo koliko prehrana utječe na kvalitetu života, a, mi smo a, kao budući prehrambeni tehnolozi naš zadatak je da a, se bavimo kontrolom tih proizvoda, da poboljšamo te proizvode ili ukoliko a, ili a, da izbacimo proizvod ukoliko on ne odgovara standardima. I na osnovu toga možemo reći da je naša želja kada smo birali ovaj fakultet bila i da a, poboljšamo kvalitetu života svi studenti koji i budući srednjoškolci, odnosno budući studenti koji se mogu pronaći u ovim crtama mogu izabrati prehrambeno-tehnološki fakultet. Često puta se kod nas, tu između nas, kruži informacija da studenti koji nisu upali na druge fakultete biraju naš fakultet, što zapravo i nije istina. Naš fakultet, čak i ako se to dogodi, je fakultet koji se definitivno mora zavoljeti. A, a Ono što se mi šalimo međusobno zašto smo izabrali ovaj fakultet a jest to da ko danas sutra ne bi volio raditi u krašu i biti među svim tim slatkišima. To je ono što je nas privuklo i što možemo preporučiti i drugim budućim studentima. Zapravo na kraju dana ipak je to bila odluka radi nekog sigurnog posla u budućnosti. A, I a, radi toga, ali i zbog toga što... A da bi radili danas sutra svoj posao a, dobro morate ga prvenstveno voljet, morate prvenstveno voljeti i tu kemiju koja se proteže kroz cijeli fakultet i tu mikrobiologiju koja se proteže kroz cijeli fakultet i sve ostalo. Bez obzira što fakultet a, nudi mogućnost a, lakog zapošljavanja a, i široki opse poslova koje mi možemo raditi, definitivno da se ti prve, poslovi prvenstveno moraju voljeti da bi se danas sutra radilo dobro. Da li vi sad zbog vašeg smjera i fakulteta u trgovinama malo detaljnije čitate ambalažu, sastojke koji su na kutijama? A, da, definitivno, putično da sad znamo što, što znači na ambalažama, pratimo i sastojke i sve ostalo onoliko koliko nam znanje trenutno dopušta. Što se može učiniti da se poboljšaju sami uvjeti studiranja u Hrvatskoj, čemu ste se vi nadali kada ste se odlučili za ovaj studij, što će vas dočekati, kako ste mislili da će to izgledati? Evo recite gospodine Juričić. Znači pa poboljšanje je znači velik širok pojam i zahtjeva suradnju samih studenata, dakle i profesora, međutim treba se i ali do, sa, znači, do samog vrha, to znači početi od ministarstva, pa nadalje. E, za svakako najveći problemi studenata su studentski dakakav smještaj, stipendije, opremljenost fakulteta, evo primjer naš fakultet da kad bi dakako kad jednog dana pređemo uskoro u novu zgradu, imat ćemo bolje uvjete rada u laboratoriju, e, prostorije nova računala treba svakako uvesti na fakultete i u srednjoškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, bogatija literatura, Kao koliko ste se vi osjećali spremno za ovaj studij zapravo, smatrate li da vas je osnovno i srednje školstvo dobro pripremilo, da ima adekvatnu nastavu koja vas je dobro pripremila jednom za ovaj studij, ili možda postoji neki profesor koji vas je usmjerio? Pa, kako moramo znati da ne dolaze svi studenti iz uh, jednakih škola, dakako da neke škole imaju bolje uvjete za rad, dok imaju neke manje primjer matematika, neki imaju bolje uvjete za rad, dakako bolje profesore koji se više trude, dok neki imaju manje, tako ako uzmemo uh, studenta koji je došao iz matematičke gimnazije, on će imati veće predznanje iz on, uh, od onoga uh, je išao u jezičnu gimnaziju ili, primjer, u ekonomsku školu ili neku drugu, da ne, ne, ne nabrajam dalje, ali dakako na fakultetu profesori iz matematike se trude nadoknaditi to sve znanje, znači odnose se prema svima jednako i trude se nam objasni. Znači, onaj koji je iz ekonomske išao, s njim će se posvetiti više vremena, da nam objasni, onaj koji iz matematičke njemu dakako će raditi manje, ali profesori se odnose jednako prema svima, pogotovo na ovom fakultetu za matematiku, što se toga tiče. Koje je vaše, gospodinu Bulajiću, iskustva sa osnovnom školom, srednjom, nastava što se tiče vas, da li je bila dovoljno stimulativna, da li su profesori bili u redu u vašoj školi? Ja sam završila opću gimnaziju Katoličkog školskog centra u Žepču u Bosni i Hercegovini i ja sam imala tu sreću da je naša škola bila iznimno kvalitetna i da su svaki trenutak koristili da na što bolje pripreme za fakultet. Uh, Nastavno matematike, kako je kolega rekao, je individualan pojam i ovisi tko je pohađao koju u školu. Najbitnije od svega je da su praznine popunjene kada smo došli na uh, fakultet i da uh, kada smo počeli slušati predavanja da nije bilo nepoznatih rečenica, uh, da je zapravo sve što smo čuli na fakultetu bila zapravo samo nadopuna znanja koje smo stekli u srednjim školama. Pa to je dobro čuti, ipak negdje ima i dobrih stvari. Smatrate li sada jednom kad završite ovaj fakultet, da ćete biti dobro spremni, da ćete biti spremni za tržište rada, da će li vam biti lako naći posao. Koliko vas fakultet sprema za budućnost? A, fakultet jako dobro radi svoj posao po pitanju pripremanja studenata za budući rad, profesori daju svoj maksimum i prenose svoje ljubav prema svom predmetu i znanja koje oni imaju o svom predmetu najbolje što oni mogu. Naravno, fakultet, kako sam već i rekla, nudi širok opseg područja kojima se mi možemo baviti od profesora do po, industrijskih pogona i sl. A, koliko će nam olako biti na, naći posao ili neće, ipak ovisi o nekim a, drugim a, područjima, ipak malo više u stanju u državi i ostalom, ali u tom trenutku fakultet više nema ništa s tim, fakultet je svoj posao odradio najbolje što je mogao, a dalje prepuštamo a, stanju državi gospodarstvu i zaposlenju. Gospodin Juričić, kao predstavniku studenata na što vam se najviše studenti žale, da ih najviše muči, s kojim se problemima obraćaju vama, čega se plaše, što vi smatrate, da li se oni osjećaju spremno za tržište rada, da li se vi osjećate spremno? Pa iskreno, najveći problem kod novih studenata, da kako Brucoša, koji dođu na fakultet, je su priče starijih studenata koje oni slušaju sa strane, a to je da su, primjer, kemija, da ne položiti, onda da je fizika preteška, matematika, da mora se ići na kako bi se prošlo i to. Dakle, kako ja ću to demantirati, zato što to nije istina, a da ne trebaju slušati takve stvari, nego mi kao stariji kolege, ne samo ja, nego i drugi moji kolegi i kolegci, trebamo ohrabrivati njih i reći im stvarno situaciju kakva je, jer da, dakle, kako ja kad sam došao prošle godine na fakulte, čuo sam različite priče, a 90% toga nije istinito uopće, bilo što sam čuo od starijih generacija, nego samo, kako profesori su otvoreni za sva naša pitanja, za naše imamo, dakako, konzultacije gdje uvijek možemo doći sa raznim pitanjima i profesori su uvijek spremni nam pomoći, a, dakako, da su tu ovi manji problemi kako prijaviti ispit, gdje se nalazi za prehranu, kako iksicu koristila naša studentska prava, a većinom mi se obraćaju ljudi, dakako, brucoši po pitanju kako položiti ovaj predmet, kako učiti za taj predmet i to je najveći problem. A što se tiče pripreme, smatram da fakultet nam daje dovoljno adekvatno znanje i obrazovanje za budućnost, da ćemo jednog dana kao budući magistri prehrame tehnologije ili drugih smjerova različitih, da ćemo moći biti spremni za rad u različitim tvornicama, bilo to mislim, sad, sad kišaju, bilo čega drugoga što nudi tržište rada. Ne slušajte druge mislite svojom glavom. E, upravo tako što ste to rekli. Kako pronalazite motivaciju i što vas tjera naprijed u studiranju od koja mi reći nešto o tome? A, kada smo upisali fakultet, prihvatili smo da je fakultet naša obaveza. Jednako kao što ljudi svako jutro ustaju i idu na posao, tako i mi se isto, na isti način ustajemo, svako jutro idemo na fakultet jer smo to prihvatili kao svoju obavezu, a, kao nešto što moramo i kao nešto što nam sutra pruža a, bolju budućnost. To je naš cilj, to su naše ambicije i to je naš životni put. I na osnovu toga što želimo postati jednog dana, motiviramo se i tjeramo se da idemo dalje. Što vam je na studiju do sada bilo najteže? Što vam je zadavalo najviše problema? A, fakultet je ipak jedno novo iskustvo i nešto s čime se do sada nismo susretali. To je na, ono, početak odrastanja, ulaska u svijet odraslih, navikavanje na nove sredine, a svi znamo da su novi početci jako teški. Meni prvenstveno je bio problem snalazka u novoj sredini, navikavanje na nove ljude, na novi tempo učenja, jer fakultetsko učenje se ne može upoređivati sa srednjoškolskim učenjem, obim gradiva je puno veći, zahtjeva puno više rada, puno više truda i svega toga, pa tako mislim da je upravo navikavanje na te nove početke i novu sredinu bilo zapravo najtežešima smo se susreli. Koliko ste zadovoljni s profesorima? Postoji li neki profesor da je ostavio poseban pozitivan dojam na vas ili možda negativan? A, svatko od profesora na našem fakultetu trudi se što bolje prenijeti ljubav i znanje prema svom predmetu. A, ne mogu istaknuti nikoga posebno jer svi profesori jako dobro radi svoj posao. A, naravno da a, uvijek ćete imati studente koje neki predmeti više zanimaju dok neki studente neki predmeti malo manje zanimaju na osnovu toga će doživljavati profesora. Ja recimo osnovno, osobno sam mislila da me neki tehnički predmeti vezani za strojarstvo nikad neće zanimati. Zahvaljujući profesorima, uh, upravo su me uspjeli zainteresirati i uspjeli su me uh, nagovoriti da se zaljubim u taj predmet i da ga učim i da dolazim na predavanja i sve ostalo. Kako kaže da ne možemo promijeniti stav jednom poslije? Naravno. Da li vi imate vi nekog da biste voljeli spomenuti od profesora ili djelatnika na fakultetu? Pa iskreno ne bih nikog htio isticati zato što svaki profesor se trudi što više prenijeti svoje znanje i ljubav prema svome predmetu. Dakle, kako svaki student ima nešto što više voli, Tako neko primjer, voli više biologiju od matematike, neko voli više fiziku od kemije i tako, pa ne bih htio isticati nikog iz mase. Sad, da li sve toliko divno i krasno, ima ipak nešto da biste voljeli promijeniti na vašem fakultetu i da li studi u dobrom pa, smjeru? Da, kako da uvijek može bolje. Radujemo se našoj novoj zgradi koji, koja u budućnosti će biti, kao što vidite u su nam vrlo stari. Skućeni su prostori, laboratoriju su nam mali, ali kroz budućnost očekujemo da ćemo imati nove predavone, nove laboratorije i to sve dakako i sada se trude i profesori sve da nam ništa ne fali od kemikalija i sve, znači sve imamo uvjete za rad, ali dakako da uvijek može ići bolje i težimo k tome. Bojem, I oboje mi recite što mislite da ćete pamtiti iz fakultetskih dana nevezano za ovo samo učenje? Pa evo, ja ću pamtiti Tehnologijadu, znači to je skup studenata Tehnoloških fakulteta na nivou Hrvatske i Slovenije. Prošle godine tako smo bili umag, u Umagu, tjedan dana, osim toga pamtit ću i Roštiljadu, koja se svake godine redovito država u dvorištu našeg fakulteta, gdje zajedno sa profesorima pečemo Roštilje, ove godine se pravio i Čobanac bio, dakako, to je jedan... Druga strana fakulteta gdje mi možemo na jedan opušten način se družiti s profesorima, a ne samo onako e, na predmetu. I što ćete vi Antonella, pamtiti? Osim uh, hrpe ispita, popijenih kava i neprospavanih noći kad dođu ispitni rokovi, svakako su to kolege, nova prijateljstva, nova poznanstva, izlazci i već sve ostalo što je kolega naveo. Uh, profesori koji su osim uh, šturog predavanja i nastave trudili se što bolje nas usmjeriti našim, na našim životnim putevima, pa ćete tako od profesora puno puta čuti i životne lekcije koje će nam uh, služiti nekad u budućnosti. To je definitivno nešto što se mora pamtiti i nešto što ćemo danas sutra pričati svojoj djeci i unucima. I to bi bilo to. I koji su vam planovi za budućnost? A, svakako bih voljela ostati a, u Hrvatskoj, a, dakle ne napuštati svoju zemlju i potruditi se a, raditi svoj posao tu gdje jesam. A, barem dijelomično onoliko koliko ga dobro rade naši profesori danas, znači biti podjednak, uspješni ili približno uspješni kao što su i oni. A, to sad koliko se može na duže staze razmišljati, planovi, nikad ne znamo što nas u životu čeka i gdje će nas put odvesti. To su neke moje želje, a za duže staze, a ovako bliže budućnosti, uspješno riješiti a, drugu godinu studija i upisati se na treću i napredovati dalje. I gospodina Jurčić, koji je vaš plan za budućnost? Pa, složili se sa kolegicom Antonelom. i meni je cilj ostati raditi u Hrvatskoj. U budućnosti se vidim u nekoj tvornici, da radim kao prehrambenim tehnolog. Dakle, ako isto to je teško razmišljati u budućnosti, sad mi isto cilj završiti drugu godinu, upisati, završiti prediplomski, onda upisati, ano, tri diplomska studija koje nudi naš fakultet. Gospodine Jurićić i gospodice Bulajić, hvala vam puno na vašem vremenu i lijep pozdrav u ime slušatelja od faksa do faksa. E, hvala vama. Hvala još jednom što ste slušali današnju emisiju od faksa do faksa. Ja sam Sanja Belić, montaž od Robert Pavelić.